وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان جبريل يلقاه في كل ليله من رمضان فيدرس القران فذا الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل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 Ibnu Abbas dia sepupu Nabi. Dia cerita tentang Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi dia, sepupu dia, pemimpin dia, rajukkan dalam hidup dia. Ibnu Abbas katakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan manusia yang paling pemurah. wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan hina yalqahu jibril dan adalah sifat pemurah nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih-lebih lagi nampak bila tibanya bulan ramadan nabi sallallahu alaihi wasallam ni satu orang yang sangat generous sangat pemurah Pemurah Nabi ni lebih lagi nampak. Bila tiba bulan Ramadhan. Iaitu. Hina yalqahu Jibril. Iaitu ketika Jibril duk rajin jumpa Nabi. Ha, bulan Ramadhan. Nabi SAW dikunjungi oleh Jibril tiap-tiap malam. Wakana Jibril yalqahu fi kulli laylatin min Ramadhan. Dan adalah Jibril alaihi salam jumpa Nabi sallallahu alaihi wasalam tiap tia malam dalam bulan Ramadhan Fa yudarisu quran Jibril jumpa Nabi, Jibril kadarus Quran dengan Nabi. Fal Rasulullah sallallahu alaihi wasalam hina yalqa Jibril ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Kata ibnu Abbas dan adalah Nabi saw. Nistaya dia akan lebih lagi buat baik ketika Jibril jumpa dia. Dan baiknya pemurahnya Nabi saw ini lebih lagi daripada angin yang berkiu kencang. Kalau angin tu cepat, Nabi lagi cepat. belanja duit untuk agama Allah subhanahu wa taala. Hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih sepakat ulama itu hadis sahih Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sirwa ataupun nama dia Uqbah bin Al Harith radhiyallahu anhu Kata dia falaitu wa ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinatul Ah فسلما ثم قام مسرعا فتقطى رقاب الناس الى بعض حجره النساء ففاجئ الناس من سرعته فخرج عليهم فراء انكم قد عجبوا من سرعتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت شيئا من تبر عندنا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 dia menceritakan satu cerita. Kata dia sallaitu wara'an nabi sallallahu alaihi wasallam bil madinati al-an. Dia kata satu hari aku semayang berimamkan nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Semayang itu ialah sembahyang asar. Abu Sirwah cerita. Kata Abu Sirwah satu hari itu aku semayang asal belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faslama habis semayang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi salam. Sumpa qama musri'an. bagi bagi salam Nabi terus bangkit dalam keadaan nampak kalut. Abu Sirwah ah kata satu hari kami ni semayang asar belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Nabi jadi imam, kami ikut Nabi, kami berimam dengan Nabi. Habis-habis semayang Nabi bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa qama musri'an. Nabi bangkit dengan cepatnya, bangkit nampak kalon. Fataha tariqan nna ila ba'di hujari nisa'i. Nabi sebut bangkit langkah orang-orang yang duduk semayang di belakang dia ni. Langkah-langkah balik ke rumah isteri dia. Bilik isteri-isteri Nabi ni keliling masjid Nabawi tu. Yang kata surah al hujurat al hujurat tu makna bilik-bilik. Bilik-bilik isteri Nabi SAW. Nabi habis-habis semayang asap, bangkit-bangkit dengan keadaan kalut tu, terus balik ke salah satu daripada bilik tempat isteri Nabi duduk. فَفَضْيَعَ النَّاسُ مِنْ سُرَعْتِهِ Maka orang ramai semayang dengan Nabi SAW ni nampak, terkejut, nampak macam apa hal dengan Nabi ni. Apa hal, apa musibah yang menimpa Nabi sampai nampak kalut macam tu fa kharaj alaihim ta'lama selepas nabi balik tu ke rumah dia saat nabi sallallahu alaihi wasallam keluar balik daripada bilik isteri dia ni balik mai kepada sahabat-sahabat orang -sahabat ramai alam tadi ni faraa annahum qad ajibu min sur'ati nabi tengok muka sahabat-sahabat ni nabi tahu sahabat-sahabat ni kelihatan macam kekhairanan heran pasal apa Nabi ni habis-habis semayang bangkit kelengkabut balik ke rumah Nabi tahu sahabat ni macam tertanya-tanya pasal apa Nabi jadi macam tu Fakalan Nabi oleh serana Nabi nampak sahabat ni macam ada question mak nak tahu pasal apa Nabi kalut maka Nabi pun terang dekat sahabat Nabi kata zakar tu syai'an min tibrin indana dia kata tadi ni aku teringat Nabi kata aku teringat ada satu tibrin, tibrin ni mat potong mat jongkok lah kita kata lah ni ha, ada seketui mat mat potong duduk ada di rumah kami Nabi kata duduk semayang tadi ni Nabi kata teringat benda ni teringat di rumah ni ada orang bagi satu mat ketui dekat Nabi فَكَرِهْتُ أَنْ يَحْبِسَنِ Nabi kata aku nak lemah, duk taruh mah ketua ni di rumah. Nabi kata rasa tak selesa, selagi mah ketua ni duk ada di rumah, berasa tak senang. فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهُ Maka aku balik tadi ni, aku suruh isteri aku bahagi-bahagikan benda tu kepada orang-orang yang patut terima. Hadis itu hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Sila. Hadis nak bagi tahu dekat kita bahawa Nabi SAW adalah satu orang yang tidak senang. Ada duit banyak di rumah dia. Melainkan dia teringat nak bagi ke orang yang lebih memerlukan daripada dia. Ni yang ada dalam diri Nabi ni macam ni. Kalau bulan biasa pun Nabi macam tu, bulan puasa lebih lagi. Kata hadis yang kita baca Mullah tadi dalam keadaan biasa ni pun Nabi dia lebih fikir pasal orang daripada diri dia dalam bulan posta Nabi lebih daripada tu lagi memikirkan tentang orang yang lebih memerlukan daripada Nabi salallahu alaihi wasallam. muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian bulan posta nak main 2 minggu lagi bulan posta nak main 2 minggu lagi kita sama-sama sambut bulan posta ni dengan melipat gandakan fi ibadat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kita terai semua sungguh, sungguh kali ini bagi bulan puasa yang nak mai kat kita kali ini betul-betul menjadi bulan yang mengkifaratkan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bulan puasa yang nak mai ni sesuai dengan dua hadis yang kita baca ni kita cubalah tuan-tuan, kita cuba hari-hari kita bagi istiqamah. Tu cubalah. Sedeqah tak mesti seribu, tak mesti seratus, tak mesti lima puluh ringgit, tak mesti sepuluh ringgit. Kalau kita boleh bagi sari, bagi lima ringgit. Sari bagi dua ringgit. Sari bagi seringgit. Sebulan-bulan puasa, tiga puluh ringgit. Kalau lima ringgit sebulan-bulan puasa, bagus seratus lima puluh ringgit. Kita bagi. Kita latih diri kita, tiap-tiap hari dalam bulan puasa kita ada sedekah. Tak banyak, sikit. Sikit tapi ikhlas kerana nak harap kerezaan Allah, besar nilai titisi Allah SWT. Satu benda kita tahu, satu benda kita buat. Lima benda kita tahu, lima benda kita buat. Allah SWT tahu kesungguhan kita nak dekat diri dengan dia. Kalau sejengkai kita pergi dekat dengan Allah, sedepak Allah akan dekat dengan kita. Kalau sekiranya kita tunjuk bulan puasa tahun ni kita sungguh-sungguh lah. Sungguh-sungguh kita nak jadi diri kita orang yang Allah kasih. Kita buat sungguh-sungguh. Allah SWT menilai kesungguhan kita. Saya pesan pada diri saya, pada tuan-tuan semua. mai kita pakat-pakat jadikan bulan puasa tahun ni Bulan pengampunan dosa kita oleh Allah SWT. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. InsyaAllah kita menggunakan tafsir nurul ihsan jilid 1 nurul ihsan jilid 1 kita masih lagi berada pada tafsir surah al-baqarah muka surat 46 muka surat 46 kita masuk ayat 148 a'udzubillahi minasyaitanir rajim Wa likulli wijhatun Maksudnya dan bagi tiap-tiap umat itu pihak kiblat dia hadap akan dia mukanya pada sembahyang Dalam ayat ni Allah Subhanahu nak bagi tahu semua orang orang Islam ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, orang apa ke dia ada azah dia ada azah ketika dia sembahyang dia ada arah kiblat dia. Tuhan kata walikun liwijhatun huwa muwalliha dan bagi tiap-tiap umat itu ada pihak kiblat dia yang ia hadap akan dia mukanya pada semaya Maka kiblat muslimin ialah Ka'bah Kita orang Islam kiblat kita Ka'bah Dan kiblat Yahudi ialah Baitul Maqdis. Contoh tengok isu dalam sebulan ni isu apa Isu Yahudi nak jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia. Dia nak tinggailah Jerusalem apa semua ni. Dia nak jadikan Baitul Maqdis ini ibu negara dia. Kalau dia berjaya jadikan Baitul Maqdis sebagai ibu negara dia. Susah dah orang Islam nak ambil balik Baitul Maqdis daripada dia. Sebab dia akan pindah semua kepentingan dia ke Baitul Maqdis. Dan dia... Tidak akan sekali-kali dia orang Islam ambil baitul makdis dari pada dia. Baitul maqdis ni rupa-rupanya kiblat Yahudi, Dia kata. Dan kiblat Nasarah ialah matahari, yaitu iaitu maha bijaksana. Firman Allah: "Hatsab khairat, maka berlomba lomba Allah kamu kepada kerja kebajikan dan taat Allah subhanahu wa taala." Dalam nak buat kerja Islam, dalam nak buat kebaikan, dia kata fastabiq. Musabaqah. Yang hendak sebut musabaqah, musabaqah tu maksud dia perlombaan. Musabaqah membaca al-Quran, maksudnya perlombaan membaca al-Quran. Sebablah dia diubah, dia tak nak panggil musabaqah, dia panggil majlis tilawah al-Quran. Sebab perkataan musabaqah itu membawa maksud lomba-lomba, tak elok sangat Quran ni nak jadi lomba-lomba tak elok dia ubah jadi majlis tilawah al-Quran majlis baca Al Quran maka dalam Quran Tuhan berkata fastabiqul khairat maka hendaklah kamu berlomba-lomba dalam nak buat kerja kebajikan dan taat aynama takunu ya'tikumullahu jami'ah di mana tempat ada kamu nescaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekalian yakni menghimpun Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu Manusia ni duduk mana pun, mati di mana pun, manusia ni satu hari akan beripun satu tempat. Tentu tuan tak perlulah ha, dalam budaya orang Melayu ni kalau anak kita mati di Kuala Lumpur nak berbalik. Nak berbalik juga juga, nak simpan juga di Gelugang ni. Kalau anak kita mati di Johor Baru, ni, kok mana pun nak berbalik juga juga, nak bagi simpan sebelah pak dia juga. Kalau anak mati di mereka pun, nak bawa balik juga-juga, biarlah mayat tu tahan tiga 4 hari buat tak apa. Nak buat balik, nak simpan sebelah mak dia juga. Ini budaya bukan budaya Islam. Islam dia kira bila mati, satu, segerakan pekebumian. Yang kedua, di bumi mana dia mati, simpan di situ. Ini budaya Islam. Pasal apa? Pasal Islam faham. Dia kata, Ay nama, takuno yati bikumullah jamiat dia kata di mana tempat ada kamu nescaya nah, mendatang dengan kamu oleh Allah sekaliannya yakni menghimpun Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu mesti di mana pun esok di padang mahsyar semua. maka membalas Allah akan kamu dengan segala jenis amalan kamu sama ada baik ataupun jahat yang penting, sebelum mati itu buat baik. Mati di bumi mana pun. Mati di Amerika sekalipun. Kalau sekiranya kamu orang baik. Sebelum mati kamu orang yang berbuat baik. Kamu dapat balas baik. Mati di Mekah sekalipun. Kalau kamu jahat. Kamu dapat balasan Allah. Firman Allah, Inna Allah ala kulli shayhin qadir bahawasanya Allah Taala atas setiap-tiap sesuatu itu amat berkuasa. Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa, tiada melemah akan Dia oleh sesuatu. Tuhan tidak dapat dilemahkan oleh siapa, satu benda, satu kuasa, satu apa pun tidak boleh melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah, "Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa innahu lal min rabbik." dan di mana tempat engkau keluar musafir wahai Muhammad maka hada'ulihmu akan muka engkau pada semayang itu akan pihak masjidil haram ini perintah Allah dalam Al-Quran kamu pergi mana pun ke bumi mana pun kamu pergi kamu duduk di mana pun semayang menghadap Allah masjidil haram dan bahwasanya pekerjaan ini sungguh, yakni cerita menghadap masjidil haram ini sungguh, yakni sebenar daripada Tuhan engkau, ini perintah Tuhan di di mana pun menghadap arah Masjidil Haram untuk sembahyang kecuali bagi kes-kes yang tertentu orang yang duduk dalam kenderaan naik ke penerbangan nak fikir mereka dan sebagainya kita tak tahu arah kiblat belah mana maka tempat duduk kita depan itu adalah kiblat kita a itu kes-kes pengecualian dalam bab-bab yang tertentu firman Allah Subhanahu wa taala wa mallahu bighafil limma dan tiada Allah Taala itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja iaitu baik dan jahat dibalas dengan sempurna Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak ghaflah ha? dia kata wa madahu bi ghafil dan tidaklah Allah itu lalai kita buat baik kecil tersembunyi siapa pun tak tahu Tuhan tahu Tuhan tidak pernah lalai membalas pahala kepada orang yang buat baik Sepertimana Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai membalas azab kepada orang yang buat jahat. Tidak ada manusia yang buat jahat boleh terlepas daripada mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar itu. Atas dunia mungkin boleh terlepas. Atas dunia mungkin teraniaya. Atas dunia dia tak buat salah. Mungkin dia teraniaya dituduh buat salah di atas dunia dia buat baik mungkin orang tidak nampak dia baik orang kata dia jahat tapi di sana di mahkamah Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada manusia yang buat jahat terlepas daripada kena azab tidak ada manusia buat baik yang tidak dibalas kebaikan dia dengan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Firman Allah, "Wa min haitsu kharajta, fawalli wajhaka shatr al-Masjid al-Haram, dan di mana tempat engkau keluar musafir wahai Muhammad, maka hadap olehmu akan mukamu pada sembahyang akan pihak Masjidil Haram. Dua kali tuan ulang ayat tu. Wa haitsu ma kuntum, fawallu wujuhakum dan di mana tempat ada kamu wahai orang-orang Islam maka hadap oleh kamu akan muka kamu pada semayang itu akan pihak Masjidil Haram tiga kali Tuhan ulang tiga kali Tuhan peringat kita orang Islam ni duk mana pun kena semayang tiga kali Tuhan ulang duk di mana pun sebok macam mana pun di bumi mana pun kita duk pijak kena semayang semayang menghadap Allah Masjidil Haram Firman Allah. لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةِ Supaya tidak ada bagi manusia. Yang Yahudi dan kafir musyrikin. Ataik kamu hujah untuk berbantah. Orang Islam disuruh mengadap Allah Masjidil Haram. Tujuan dia apa? Supaya orang tidak boleh berhujah nak kata apa pada orang Islam. Yang pada berpaling kepada lain daripadanya. Kalau kita mengadap tempat lain ada saja orang nanti kata. Contohnya dia kata kata Yahudi Muhammad engkar agama kami tapi ikut kiblat kami. Orang Yahudi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sembahyang menghadap ke Baitul Maqdis. Kita dah cerita pada bulan lepas, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis, orang Yahudi kata ke Nabi dia kata Muhammad ni dia kata agama kita, agama Yahudi ni tak betul. Tapi sembayang menghadap kiblat kita, dia kata. Tak betul lagu mana? Kalau tak betul persiapa menghadap kiblat kita. Dia menghadap kiblat kita bermakna dia mengiktiraf agama kita. Dia kata agama kita tak betul, tapi dia mengiktiraf kiblat kita. Oh Yahudi boleh kata macam tu. Dan kata musyrikin Muhammad dawah ugmah Ibrahim dan menyalahi qiblatnya orang musyrikin orang kafir Quraisy di Mekah pula boleh kata juga kalau Nabi mengadap ke Allah Masjidil Nabi saw tidak mengadap ke Allah Masjidil Haram sebaliknya Nabi mengadap Baitul Maqdis orang kafir Quraisy kata dekat Nabi dia kata Nabi Muhammad kata dia ikut ugmah Nabi Ibrahim Dah ikut agama Nabi Ibrahim pasal apa tak ambil qiblat yang Nabi Ibrahim bina sebagai qiblat dia pasal apa dia mengadap Baitul Maqdis jadi bila Allah subhanahu wa ta'ala perintah Nabi suruh mengadap ke arah Masjidil Haram selesai masalah orang Yahudi pun tak boleh kata macam tadi orang musyriki Mecca pun tidak boleh kata macam tadi pasal apa? pasal Nabi mengadap Masjidil Haram di Mecca Firman Allah Minhum Melainkan segala mereka yang zalim Daripada mereka itu Dengan Aina Melainkan orang hak jenis Aina Aina maksud dia degil Hak jenis degil Jenis orang kata lebih mana pun dia nak kilah Ni dia panggil Aina Orang buat pun dia kata Orang tak buat pun dia kata Dia kira nak cari alasan nak kata orang tak betul Ni jenis orang Aina Dia tidak berdiri Dia atas kebenaran dia kira kalau hang kata hitam, aku kata putih. Kalau hang kata putih, aku kata hitam. Kalau hang kata lurid, aku kata bengkok. Kalau hang kata bengkok, aku kata lurid. Aku kerja aku lawan apa yang hang kata. Hak jenis orang macam ni, Aina, dia panggil. Orang degil. Islam tidak boleh macam tu. Islam mesti lurid. Islam mesti benar. Islam mesti berdiri di atas kebenaran. Kalau sekiranya hak musuh buat tu betul, kita kena kata betul. Kalau sekiranya hak musuh buat tu tak salah, kita kena kata tak salah. Kita tak boleh kerana dia musuh, dia buat betul pun kita kata salah. Tak boleh macam tu. Maka orang yang jenis sombong, jenis degil, jenis aynat, jenis hak betul pun dia kata salah. Pasal apa? Pasal dibuat oleh musuh. Maka orang ni aynat, dia kata. Islam tak mahu orang-orang yang macam ni. Maka orang yang macam ni, dia kata, Orang-orang yang zalim. Maka bahwasanya mereka berkata tiada berpaling ia yakni Muhammad kepada Kaabah melingkan kerana cenderung kepada agama bapak-bapak dia. Depa tak terima juga bila Nabi mengadap Masjidil Haram, depa kata juga. Kalau Nabi mengadap ke arah Baitul Maqdis, depa kata juga. Depa kata apa ni yang pi mengadap Baitul Maqdis itu kiblat Yahudi. Bila Nabi mengadap Masjidil Haram, depa kata juga, depa kata dia ni, ni yang dok mengadap Masjidil Haram ni pasti ni agama nenek moyang dia. Memang tok-tok kita, tok nenek kita memang sembah berhala yang diletakkan di tepi Kaabah. Pasal itu yang dia mengadap Kaabah. Dia saja cari alasan nak tolak apa yang Nabi buat. Ini golongan ainah. Fala taksyawhum, maka jangan kamu takut akan mereka itu. Hak jenis orang tegil ni, tak usah dio layan depa. Dosah kita ni hidup jadi takut nak turut apakah hendak dia dosa. Kita berdiri atas kebenaran. Kalau hak tu betul, 10 orang kata tak betul. Kita kata betul. Kalau benda tu salah, 100 orang kata kata betul pun kita kata salah. Pasal apa? Kita kata betul, kita kata salah kerana kita bersandarkan kepada Nasr daripada Quran dan hadis Nabi. Bukan kerana siapa-siapa. Bukan kerana kita terpengaruh dengan puak ni, bukan kerana kita terikut dengan kumpulan ini, bukan kerana ni. Tapi kerana kalau betul memang betul, kalau tak betul memang tak betul. Itu penderian kita. Maka itulah penderian yang Allah subhanahu wa ta'ala suruh Nabi SAW ambil sebagai penderian Nabi. Firman Allah, wakshauni dan hendaklah kamu takut akan aku, yakni takut Allah dengan junjung segala suruh aku wali utin ma nikmati dan supaya aku nak sempurna akan segala nikmatku ke atas kamu. Kalau kamu ikut perintah aku, Tuhan kata aku akan bagi complete nikmat pada kamu. Kamu ikut perintah aku, semua nikmat aku bagi dekat kamu, nikmat keamananan, nikmat ketenteraman, nikmat kemakmuran, nikmat keselamatan, semua aku bagi dekat kamu. Syarat kamu ikut perintah aku. Tuhan kata dengan hidayah kepada segala tanda-tanda agama Islam. Tuhan kata, aku akan bagi petunjuk kepada kamu sehingga kamu nampak Islam itu agama benar. Tapi janda hospital baru ini. Ada satu orang sahabat, duduk kerja bahagian radiologi ini. Satu sahabat. di hindu. Dia kerja bahagian X-ray. Sakit jantung. Kena bypass. Lepas bypass Antara sedang dengan tak sedang Dia cerita kat saya sendiri Dia jumpa dia Bagus Antara sedang tak sedang tu Dia kata dia dengar satu suara bunyi kat telinga dia Dia kata you have been given a second chance Dia dengar suara tu Dalam keadaan dia sedang tak sedang, sedang tak, tak, Dia dengar suara kata kat dia Hang ni dah diberi peluang yang kedua dia kata dia cuba celik nak tengok siapa yang kata tak ada siapa dia kata dia tengok dalam kata baru lepas bypass teruk ha? tengok kiri kanan dia kata tak nampak siapa tapi dia dengar suara tu lepas dia recover daripada pembedahan dia mula duk cari benda ni finally dia jumpa Islam masuk Islam masuk Islam Kemudian cerita kat saya, dia, dia kata isteri dia, anak-anak apa semua, masih belum masuk Islam. Lani isteri duduk dengan anak-anak dia. Dia menjalankan tanggungjawab dia macam biasa. Bulan-bulan belanja untuk isteri anak-anak dia bagi semua. Dia pun umur 46 dah. Belanja untuk isteri, untuk anak, dia bagi semua. Dia balik tengok keperluan daripada rumah, semua dia bagi. Dia kata, saya doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah buka pintu hati isteri dan anak-anak saya. Saya tanya, you ada hope? Mereka ni satu hari akan masuk Islam? Dia kata, saya mempunyai harapan yang cukup besar dengan Tuhan. Saya percaya dengan Tuhan. Confident cakap. Kita bila dengar macam ni, contoh dia usik hati kita. Dia usik. Kita tengok muka dia, kita tengok ayam muka dia, kita tengok kejernihan wajah dia, kita tengok ketenangan hati dia. Kita tengok dia Allah Subhanahu wa taala dia tu nak bagi hidayah. Dia boleh bagi macam tu. Allah Subhanahu wa taala kalau dia tau bagi hidayah. Hak hak Islam berapa punya lama dak ni? Tau betul-betul Islam ni. Allah subhanahu wa ta'ala kalau dia nak bagi hidayah daripada satu orang yang bukan Islam, dia boleh bagi hidayah, Allah boleh bagi hidayah, kawan ni berubah ni jadi Muslim, mukmin yang hakiki dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Allah tidak bagi hidayah, dia ni diberanak oleh seorang ibu Islam, oleh bapa Islam, dia kena-kena sedak orang Islam, dia pun tak tahu apa apa perencet yang ada dalam ugama Islam dia. Allah tak bagi petunjuk kepada dia. Islam bagi dia, Islam bakar saja. Sebab Islam, Islam dia sendiri jadi Islam. Tapi dia sendiri tak gerti Islam itu apa. Tapi Allah nak buka hati ni, Allah nak bagi petunjuk ni, macam ni Allah subhanahu wa ta'ala boleh bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ini lah Allah kata Wali Dan supaya aku boleh sempernakan Akan ne'mat aku ke atas kamu Tuhan bila dia bagi kefahaman Islam Pada kita sempurna kita jadi orang Islam Tuhan bagi kefahaman Islam Dalam diri kita Allah bagi kita ni jadi manusia Yang reti tentang agama sendiri sempurna ne'mat Tuhan bagi ke kita Firman Allah wallahu allaqum tahtadun mudah-mudahan kamu dapat hidayah kepada yang hak iaitu jalan agama Islam. Mudah-mudahanlah dengan petunjuk Allah kamu akan jadi orang Islam sebenar-benar Islam. Firman Allah kana arsalna fiikum rasulan minkum seperti bagang yang kami jadi pesuruhnya kepada kamu itu. Rasul daripada bangsa kamu wahai orang-orang Arab iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan hantar Nabi Muhammad kepada orang Arab. Allah tidak ambil Nabi daripada bangsa lain untuk mengajak orang Arab jadi Islam. Tapi Allah bangkitkan Nabi daripada bangsa Arab sendiri. Apa lagi alasan apa tak mau ikut? Kau kalau kata macam Bani Israel, apabila dibangkitkan Nabi Muhammad, mereka tak boleh terima. Sebab mereka kata Nabi Muhammad Arab, Sedangkan Nabi-Nabi hak sebelum ni semua daripada Bani Israel. Kami tidak boleh terima Nabi lain daripada Bani Israel. Yang tu orang Yahudi, tolak di sebelah. Ni hak orang Arab ni. Allah pilih satu Nabi daripada kalangan Arab untuk nak ajak orang Arab masuk Islam. Orang Arab Araf ikut firman Allah yatlu alaikum ayatina. Membaca Muhammad sallallahu alaihi wasallam atih kamu akan segala ayat kami yakni Quran. Nabi Muhammad pergi baca ayat Quran kepada orang-orang Arab. Pak-pak -pok penakan dia, adik-beradik dia, jiran tetangga, pupu-poyang dia. Nabi Muhammad pergi baca Quran. Pergi baca satu ayat yang dicurunkan dalam bahasa Arab. Pergi baca dekat orang Arab. Bukan tak faham tapi tak mau ikut kerana petunjuk, kerana hidayah tak dapat kedekat. Wa yuzakkikum dan mensuci Nabi SAW akan kamu daripada syirik dan maksiat, yakni dengan taubat dan islam. Kedera. Nabi Muhammad bukan sahaja pi baca ayat Quran, Nabi SAW buat usaha tazkiyah dia panggil. Usaha tazkiyah maksudnya usaha nak bersih diri Allah orang Bukan setakat pih ajar, tapi didik mereka, terbiah mereka, didik mereka bagi hati mereka bersih. Bentuan kita kalau setakat main mengaji aja kita jadi orang yang berilmu. Tapi belum tentu hati kita bersih. Ramai manusia yang mengaji ada ilmu tapi hati busuk. Penuh dengan hasad dengki. Sentiasa hari-hari fikir nak jatuh orang, Hari-hari fikir nak binasakan orang Hari-hari fikir nak mengaibkan orang Hari-hari fikir nak memusnahkan ketenangan orang Hari-hari fikir nak menjahannamkan rumah tangga orang Sedangkan ilmu ada tetapi hati tidak bersih Nabi SAW alaihi wasallam dia buka sahaja pi baca ayat Quran ajak orang-orang Arab yang duk dengar bahkan Tuhan kata wa yuzakkikum Nabi SAW bersihkan hati orang-orang Arab pada azan wa yuallimukumul kitabawal hikmah dan mengajar Nabi SAW akan kamu akan kitab Quran dan juga hikmah yakni barang yang ada padanya pada Quran daripada segala hukum-hukum tu -hukum. dia Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak tentang hukum agam yang perlu dilaksanakan di dalam masyarakat. Firman Allah, وَيُأَلْمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُ تَعْلَمُونَ dan mengajak Nabi SAW akan kamu, akan barang yang tiada kamu ketahui daripada kerja dunia dan kerja akhirat. Nabi ajak semua orang yang doa ada zaman dia bukan sahaja soal nak memperbetul hubungan dengan Allah. Bahkan atas dunia, Nabi ajak. Apa benda urusan dunia yang Nabi ajak? Nabi ajak dalam urusan perniagaan, berekonomi, hindarkan daripada amalan riba itu urusan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagitau dekat orang-orang yang ada pada zaman dia, kita kalau nak berekonomi mesti pastikan ekonomi yang kita bangunkan itu bersih daripada riba. Itu soal dunia, soal nak membangunkan ekonomi itu soal dunia, tetapi soal dunia yang dikaitkan dengan akhirat. Bukan sahaja kuat untung tetapi nak cari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Faiza quruni maka sebut olehmu akan aku Tuhan kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa sebut aku yakni dengan semayam dan tasbih dan zikrullah dengan lidah dan hati dan jawarih yakni dengan anggota-anggota yang dikatakan zikrullah yang dikatakan ingat Allah ataupun berzikir kepada Allah itu ialah semayam macam mana kalau duduk zikir tak berhenti-henti tapi tak semayang. Ada juga timbul dalam masyarakat kita lah ni. Tak kaduh semayang dah memadai dengan zikir saja. Zikir ni dah cukup dah mendekatkan kita dengan Allah tak payah semayang. Ada juga ajaran sesat macam ni masuk dalam masyarakat kita. Sedangkan zikir mengucap subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, la ilaha illallah, apa semua ni, ini salah satu daripada cara nak ingat Allah. Yang pokoknya semayang, tak boleh tinggal. Itu satu. Dan tasbih, subhanallah, dan zikrullah, sama ada dengan lidah atau dengan hati, ataupun dengan jawari, iaitu dengan anggota-anggota. Neskaya aku sebut. Nak saya aku sebut akan kamu Kalau sekiranya kamu sebut aku Aku sebut kamu Tuhan kata Fazkuruni Kamu sebut aku Kamu ingat aku Aku sebut kamu Aku ingat kamu Pada hadis kursi Dia kata Barang siapa menyebut akan daku Pada hatinya Aku sebut akan dia pada hatiku Ini dalam satu hadis kursi Yang bermaksud Tuhan kata siapa sebut Allah Dalam hati dia Allah akan sebut dia dalam hati Allah Siapa ingat Allah Allah ingat dia Dan barang siapa menyebut akan daku pada jamaah Maksudnya depan orang ramai Dia sebut Alhamdulillah Maka aku sebut akan dia pada jamaah perhimpunan Yang lebih baik daripada perhimpunannya Kalau satu orang manusia Tanpa rasa hina diri Dia sebut Alhamdulillah Dia sebut Allahu Akbar Di depan manusia seribu orang Allah akan sebut nama dia di depan manusia yang jauh lebih ramai daripada seribu orang. Iaitu di padang masyarakat. Bukan senang, tuan-tuan. Kita nak sebut nama Allah. Bukan senang. Dalam masjid senang sebut. Tapi dalam majlis-majlis hak -majlis, semua orang masuk pakai boh semua. Kita nak sebut, nak mula majlis dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Ada orang tak tersebut. tak tersebut. Dia tak tersebut. Dia tengok majlis ni masuk main dengan boh, dengan lain macam punya pakaian. Dia nak sebut Assalamualaikum. Duduk nak sebut, good morning. Dia tak terbit Assalamualaikum. Dia bahasa tak sesuai Assalamualaikum dalam majlis yang macam tu. Nampak tak? Dia berasa hina dengan Islam. Dia berasa hina dengan Islam. Dalam depan orang ramai-ramai, di depan orang putih, depan orang bukan Islam, depan ni conference peringkat internasional, dia bagi speech, dia bagi ucapan, dia nak petik ayat Quran, dia rasa tak sesuai. Majlis ni nak petik ayat Quran. Sedangkan tentang mana bumi tu hanya tak sesuai, ayat Quran disebut dan dibaca. Ada orang lebih tu dia pergi perhimpunan bangsa-bangsa bersatu nu. dia pergi masuk dalam PBB nu bagi ucapan, dia mewakili negeri Arab misalnya dia mewakili negeri Arab dia bagi ucapan di PBB dia nak petik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayuhal lazina amanu tak terdik di mulut dia pasal apa? dia rasa macam ayat Quran ni tak sesuai dalam menjelik peringkat internasional ni dia perasa hina dengan Islam yang ada dalam diri dia, Tuhan kata aku tak mahu menjelik tapi mana-mana manusia yang dia berasa bangga dengan Islam, ugama dia di RP di negara manapun, di dunia manapun, depan siapa pun qala Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih baca ayat depan orang semua ni islam ke tak islam ke kamu kena dengar ini ayat quran orang yang macam ni tuhan kata di padang masyarakat itu aku sebut nama dia Pasal dia bangga dengan agama aku bagi. Aku bangga untuk sebut nama dia di depan manusia semua. Tuhan kata macam tu. Firman Allah washkuruli dan syukurlah oleh kamu kepada aku akan nikmat-nikmat yang aku bagi. Tuhan kata syukurlah. Aku bagi kat kamu ni cukup banyak. Syukurlah. Aku bagi dekat kamu ni cukup banyak. Orang Islam Allah Subhanahuwataala bagi nikmat cukup banyak. Tentu baca surah Abak kemari. Arab Saudi kaya rakyat satu hari dia ekspor 10 juta tong minyak. Satu hari dia ekspor 10 juta tong minyak satu hari. Satu hari pendapatan hasil ekspor minyak sahaja 760 juta ringgit. Hari tu tak? Arab Saudi ekspor minyak satu hari 760 juta ringgit pendapatan dia. So, saya cakap pelaburan dia di merata dunia lagi. Dia dah ada duit, dia melabur, dia invest. Seluruh dunia ada ada investment dia. Jual minyak sahaja sari 760 juta ringgit. Kalau setahun tu ada 277 bilion ringgit dalam ringgit Malaysia. Menasabahkan dalam masa yang sama Orang-orang Islam di Sudan Orang-orang Islam di Eritrea Orang-orang Islam di Ethiopia Mati kebuluran Tak ada makanan nak makan Menasabahkan Di mana semangat persaudaraan Islam Di mana Terkejut Kita baca front page Surat abad kemarin kita baca Akhir itu kita jumpa dalam Asia Week dalam Times ke apakah. Brunei ekspor minyak Sari 30 juta 30 juta ringgit Sari Kita dengar 30 juta ringgit tu lah. Padahal Tengok-tengok Saudi bukan 30 juta 760 juta ringgit sari Sahas ringgit tuan-tuan Kita kalau orang bagi 760 ringgit sari Ya Allah 760 ringgit bukan juta 760 ringgit sari Tak tahu nak abang kalau bagi 76 ringgit sari pun cekuplah. Kalau 7 ringgit nanggu pang tak cukup cekuplah. Okay. Tapi yang kata Saudi ni Allah bagi. Itu minyak tu Allah bagi dekat dia. Dia boleh eksploit 10 juta tong sari yang membawa nilai 760 juta ringgit satu hari. 277 bilion satu tahun. Dan tok minyak minyak yang ada dalam bumi dia saja dianggarkan boleh bertahan selama 200 tahun lagi muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Tuhan bagi benda itu Tuhan bagi Tuhan bagi Allah Subhanahu wa taala kata washkuruli syukurlah oleh kamu kepada aku atas nikmat yang aku bagi Syukur banyak-banyak pada Tuhan. Dengan taat segala suruhan aku. Wala takfurud. Maka jangan kamu kufur. Yakni dengan melakukan maksiat kepada aku. Tuhan kata jangan terhadu aku. Aku bagi macam-macam dah dekat kamu. Jangan terhadu aku. Aku bagi kamu sehat, duduk sehat, elok-elok, boleh tarik napas, lepas napas, boleh makan, minum elok, ada keluarga balik, boleh anak, anak bergantung di kaki dan sebagainya, pergi kerja cukup bulan dapat gaji dan sebagainya. Syukur banyak-banyak dekat aku. Jangan kamu buat maksiat kepada aku. tuan, -tuan kenang benda ni. Berapa banyak nekmat Allah SWT bagi kita. Tuhan kalau nak ambil balik nekmat, any time. Anytime Tuhan boleh ambil balik niat lah Saya doa dari jenderal hospital baru ni Satu staff hospital Dua hospital ni tuan-tuan Tempat beti-beti nak bagi kita semayang kuat lah Hari-hari Satu lagi masuk bungkus kepala Satu lagi masuk tangan dengan kaki Satu lagi masuk main dokteriyak Satu lagi Allahuakbar Satu staff hospital Satu staff nurse Pajar Syih malam Habis pagi keluar si pagi balik sambil nak balik rumah singgah market untuk keramat singgah beli barang-barang nak balik masak lintas jalan tum kena langgar, melambung jatuh dalam longkang. terus koma tak sedap diri sampai berapa hari dia mengandung tujuh bulan lapan bulan mengandung mengandung lapan bulan masuk hospital koma doktor semua pun panik macam mana nak selamatkan dia ni lepas 3 hari, 4 hari koma anak dalam kandungan mati. bila mati nak kena buat keluar bila nak buat keluar nak kena buat operasi nak buat operasi nak kena bius, dia tak boleh di bios sebab dia masih koma baru malam, duk kerja boleh duk sembang dengan kawan boleh duk melawak dengan kawan boleh duk bercerita dengan kawan pagi esok dia nak jadi malam pada dia benda-benda macam ni Tuhan bagi jadi yang kibar pada orang lain kita boleh duduk cakap elok, kita boleh duduk sembang dengan kawan elok, boleh duduk kenai orang angkat tangan. Kita boleh duduk elok ni. Kita jangan ingat. Elok ni akan terus sampai berapa lama. Kita jangan ingat macam tu. Saat lagi boleh jadi, esok boleh jadi, minggu depan boleh jadi, sepuluh tahun lagi. Macam-macam Tuhan boleh bagi jadi benda-benda apa pun dekat kita. Kehendak Allah SWT mengatasi segala, segala aturan yang dibuat oleh manusia maka Allah subhanahu wa ta'ala bagi ingat dekat kita benda-benda macam ni Allah kata, wa syukur banyak-banyak pada aku apa yang aku bagi dekat kamu lah ni wa la jangan kamu bantuh engkau dan berhakar kepada aku surman Allah, ya ayuhal adzina amanu wahai segala mereka yang beriman ista'inu bis tabri wa salat minta tolonglah oleh kamu dengan sebenar-benar ta'at dan balak ujian dan sembahyang dunia. Allah Subhanahu wa taala seru pada kita ya ayuhan amanu wahai orang yang beriman istaiinu bis sabri was Minta tolong banyak-banyak dekat Tuhan dengan banyak bersabar. Was dan juga banyak sembahyang. Kita apa jadi pun kat kita, tempat mengadu kita Allah. Satu benda kita kena ingat tentang apa juga benda yang jadi dekat kita cepat minta tolong kita Allah. Manusia tak boleh tolong kita, siapa pun tak boleh tolong kita kalau tidak dapat izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kata ya ayyuhallazina amanu istaeenu bis sabr was salat. Wahai orang, -orang yang beriman, minta tolonglah kamu dengan banyak bersabak yakni sabak melakukan ketaatan dan sabak apabila kena ujian sabak nak puasa kena sabak betul-betul siapa tak boleh puasa takat nak tahan makan minum daripada terlebih fajar sehinggalah sampai terbenam matahari ramai orang boleh buat tapi bukan setakat tahan lapak dahan semua anggota badan kita tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bukan saja tak makan, bukan saja tak minum, bahkan mulut tak cakap benda-benda yang tak patut cakap. Mata tak tengok, benda yang tidak patut kita tengok. Kaki tak langkah pergi ke tempat yang kita tak patut pergi. Tangan sekali-kali tidak sentuh, benda yang haram kita sentuh. Jaga semua benda termasuklah haji kita, jaga. Jangan ingat tak elok selama kita duduk puasa. Orang yang boleh kontrol benda ni sampai macam tu, dia satu orang yang sadak dalam melakukan ketaatan wassalah dan juga sahabat melakukan sembahyang bukan sahaja sembahyang fardu lima waktu, bahkan sembahyang-sembahyang yang menyempurnakan ibadat kita bulan puasa, itulah satu-satunya bulan yang Allah syariatkan sembahyang tarawih jangan miss, sembahyang tarawih perkejamkan lagi ibadat bulan puasa, bangkit som sembahyang tahajud, dua rakaan Jangan lupa, dah habis selesai ibadat semua, tutup dengan wajah. Kalau boleh, waktu siang ni curi masa lima minit, sembahyang buka dua orang. Boleh buat benda-benda macam ni, makna kita sabar dalam melakukan ibadat-ibadat seperti sembahyang. Dan menuntut Allah Subhanahu Wa Taala akan dia, yakni sembahyang, dengan kerana berulang Itu dia. Semayang ni Allah tekan, Allah suruh, Allah peringat banyak kali. Pasal apa? Pasal semayang ni kena buat berulang kali. Satu hari, lima waktu yang fardu. Berulang kali, subuh, saat lagi zohor, saat lagi asar, saat lagi Maghrib, saat lagi Aisyah. Jangan ada orang Islam yang tergelincang semayang fardu. Apatah lagi bulan puasa dan juga besarnya pada ugama yakni besarnya fazilat dan tuntutan semayang dalam ugama bahawasanya Allah Ta'ala serta segala orang yang banyak sahabat dengan memberi pertolongan kepada orang yang banyak sahabat tuan-tuan Nabi SAW pernah lalu tepi satu kawasan Kubok jumpa satu bumbuat satu perempuan, duk teriak, duk meratuh atas kubung. Ha, duk teriak, duk merintih, duk meratuh atas kubung. Dia sebut macam-macam, habislah -macam, aku anak aku mati. Waw. Duk bunyi macam tu atas kubung. Nabi SAW tengok benda ni. Nabi marah dia. Nabi tegur dia. Nabi kata, apalah kamu sampai macam ni, macam ni sekali punya duk buat. Tak bolehlah kamu buat macam ni. Dia jawab balik ke Nabi. Dia kata, kamu hanya tengok aku. Sedangkan aku menanggung musibah ini. Dia kata. dia dia kata lagu itu, Nabi pun tak kata apa. Nabi terus balik ke rumah. Perbuatan ni, perbuatan Nabi pergi tenggung dia. Dia jawab balik ke Nabi ni, dilihat. oleh beberapa orang, sahabat lain. Mereka pergi habang dekat dia. Lepak kata apa kamu cakap macam tu. Tadi kamu tahu dak siapa tadi yang kamu cakap macam tu? Dia kata tak tahu. Depa tertitulah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kenal Nabi Muhammad. Maka terheranlah hari ni kalau kita jumpa orang dia tak kenal Dr. Harun Ada orang tak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang main kata kat dia kamu tak tahu ke siapa tu tadi tu yang kamu pergi kata kat dia lebih kurang tadi ni kamu tahu tak dia siapa tak tahu itulah nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia dengar macam tu, susah hati jangan pergi nabi sallallahu alaihi wasallam bila sampai di rumah Nabi, orang tunjuk dia ni rumah Nabi, bila masuk bagi salam dekat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengakulah tadi dia tersilap, dia bercakap macam tu, macam tu dan sebagainya. Nabi kata kat dia, Nabi kata kesabaran yang sempurna itu, ialah pada pukulan yang pertama. Nabi kata. Maksud dia apa? Maksud dia masa boom kata kena musibah tu, masa tu sabar. Inilah ketabaran yang paling tinggi. Selepas tu ada orang main doa abang, lugu tu, lugu ni dan sebagainya bahu nak sabar. Bagus juga. Tapi tak sehebat orang yang mula-mula kena dia sabar. Orang yang mula-mula kena musibah tu, terus dia kata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Dia pulang balik kepada Allah. Apa yang kena dekat dia ni adalah ketentuan Allah. Satu hari kita semua nak mengadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kena-kena kata lugu tu, ini orang paling cantik. Nabi kata. Nabi kata kat dia kesabaran yang sempurna ialah kesabaran masa kena pukulan yang pertama. Tadi ni masa anak hang mati, masa tu sabar tadi. Nabi kata. Nabi kata banyak tu saja. Dalam hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala, Dan jangan kamu kata ...bagi mereka yang dimonoh pada perang Sabi Lillah, itu mati. Bal-ahya tetapi mereka itu sebenarnya hidup. Segala roh mereka itu pada dalam hawasil... ...yaani dalam tubuh burung yang hijau. Terbang ia dalam syurga. Di mana tempat kehendaki ia... ...maka burung jadi seperti sangkar bagi roh... ...karena hadis yang demikian itu. Orang yang mati syahid... ...di sisi Allah dia hidup. Pasal apa? Pahala duduk jalan lagi. Mata manusia tengok kata dia mati. Di sisi Allah. Pahala duduk jalan dekat dia. Kerana syahid dia, pahala duduk jalan dekat dia. Maka Allah subhanahu wa ta'ala nak memperbetulkan salah tanggap di kalangan setengah orang. Yang setengah orang kata mati syahid ni mati dah. Tuhan kata wala taqulu limay yuqtalu amwat. Maka jangan sekali-kali kamu kata orang yang mati syahid pada jalan Allah itu mati, bal ahya, bahkan depa hidup di sisi Allah. Kita cerita banyak kali dah kisah Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi SAW mati di nomor apa berapa zaman dah berzaman dah mati pada masa perang perang badar sidina hamzah mati perang uhud sidina hamzah mati sidina hamzah mati dalam perang uhud potong ni eh. orang potong telinga rompongkan hidung apa belah dada dan sebagainya sidina hamzah yang sudah mati semasa perang uhud itu pada tahun 41 hijrah Medan perang Uhud, tempat kebumian sahabat-sahabat yang syahid di dalam medan Uhud tu dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala banjir kawasan tu. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala banjir kawasan tu contohan. Kaabah tu biasa kena air ya Kaabah ka tu biasa kena banjir, biasa kena air ya sampai meruntuhkan sebahagian daripada dinding Kaabah. Dengar siapa duk kata pulak mana pulak Mekah nak main banjir. No, no. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Maha Kuasa. Dia boleh buat apa yang dia nak buat. Walaupun manusia tak boleh fikir. Allah boleh buat. Maka Sayyidina Hamzah, Pak Sedara Nabi. Sayyidina Hamzah ni mati di dalam medan Uhud. Dikebumikan di situ. Pada tahun 41 Hijrah. 40 tahun kemudian hampir 40 tahun kemudian banjir kawasan tu, banjir tu menyebabkan semua mayat yang ke bumi terbongkar, terbongkar keluar daripada kubur semua mayat sahabat yang syahid di situ, semua mayat mereka macam baru mati walaupun sudah hampir 40 tahun daripada ramai-ramai sahabat adu-adu tu, orang dapat cam mayat Selina Hamzah Suatu angkat badan dia, angkat mayat Selina Hamzah ni, tangan dia tu terkulai, dia tu lembut macam orang baru mati tak sanik. Dan darah masih mengalir daripada luka-luka badannya. Allah SWT sekali sekala dia tunjuk apa yang dia sebut dalam Quran ni betul. Sekali sekala dia tunjuk. Maka Allah subhanahu wa ta'ala kata jangan wala ta'qulu li man yuqtalu fi sabili lai ya Jangan hampa cuba nak kata orang yang mati syahid itu mati. Bal ahya mereka hidup di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah wala kila tasyauru. Dan tetapi kamu tiada ketahui hakikat barang yang mereka itu padanya kita tak tahu hakikat sebenar depa ni yang kata hidup di sisi Tuhan ni macam mana kita tak tahu Allah Subhanahu wa taala saja Tuhan yang mengetahuinya. Serman Allah wa lanabluwan nakum bi syai'in minal khauf. Demi Allah sungguh kami hendak cuba akan kamu dengan satu daripada ketakutan daripada seteru. Ayani semua orang Islam mesti kena ujian untuk baca ayat tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syaiin qadir. kan. Dalam ayat tu surah al-mulk ayat mula-mula itu Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang benda ni. Manusia ni tentu punya, tentu punya kena uji. Dan ujian manusia ni ada yang diuji hidup, ada yang diuji mati. Masa hidup kena ujian, masa mati pun kena ujian. Ujian ke atas manusia ni tentu kena. Cuma tengok orang yang kuat iman dia diuji lebih kasar lagi. Orang yang lemah iman dia diuji cara yang sikit-sikit, tengok ketahanan dia terhadapnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut lagi dalam ayat yang kita baca malam ni, ayat 155 surah Al-Baqarah ini. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khauf. Dia kata demi Allah Demi Allah Sesungguhnya kami akan uji kamu Dengan satu daripada ketakutan terhadap musuh. Orang Islam Tuhan kata demi Allah Akan diuji Di antara bentuk ujian itu Takut kepada musuh Orang Islam takut dah dekat Amerika lah ni Oh uh, takut tuan-tuan Takut Takut dekat Amerika ni Pasal dia kata dia buat dia kata dia nak serang, dia serang. Dia kata dia mahu orang ni. Negara mana pun akan ekstradisi bagi orang yang dia mahu. Supaya dia tak kacau negara ni. Dia cari negara-negara Islam ada dalam dunia Allah ni. Semua dia letakkan di bawah ketakutat dia. Ini ujian Allah SWT. Maka Allah sebut dah, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ minal الْخَوْفِ Demi Allah, kami akan uji, kami akan cuba orang Islam daripada sedikit ketakutan terhadap musuh. وَالْجُوْءٍ Dan diuji mereka ini dengan lapak dan kemarau. Kita sebut tadi. Di Sudan. Di Ethiopia. Di Eritrea. Banyak-banyak lagi negara-negara yang orang Islam ramai di negara itu. Sungguh menakjubkan. Saya pernah petang, -petang gambar -gambar tu, tuan -tuan gambar -gambar. Yang orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang gambar di atas kaki orang yang tengok gambar-gambar. kaki orang yang berjalan di atas orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas kaki orang yang berjalan di atas diuji dalam bentuk trauma tak mati cedera parah, mata bengkak dan sebagainya perut pecah sikit dan sebagainya sebahagian lagi buat main pula budak-budak daripada kawasan Nusudan, etopia, iritiria keluar main pula biji mata besar muka ni tinggal kulit dengan tulang saja tengkorak hidup, tak ada benda nak makan Allah Subhanahu wa taala uji walju' dengan kelaparan. Allah uji orang Islam melalui kelaparan. Walaupun sebahagian negara Islam yang lain kaya. Wa naqsin minal amwali wal anfuti was samara. Dan Allah uji dengan kekurangan harta. Yaitu dengan cara dibinasakan harta. Allah uji. Ada harta Allah binasakan harta itu. Dan diuji dengan kekurangan manusia. Diuji orang Islam jadi golongan minoriti di satu-satu tempat. Minoriti. Orang Islam duduk di negara tu dan dia merupakan minoriti di tempat tu. Apa dia boleh buat? Hmm? dan juga dengan mati dan juga kena bonoh, dan juga kena sakit dan kekurangan buah-buahan kena penyakit dan sebagainya macam-macam ujian demi Allah Tuhan kata aku akan uji benda-benda yang macam ni kepada orang Islam maka kami hendak lihat adakah kamu sabar ataupun tidak Tuhan nak tengok orang Islam sabar tak dengan ujian-ujian yang seumpamanya ini dia panggil ujian-ujian yang negatiflah Ujian positif, wadah, bagi senang, lenang, kaya, sehat, walafiat dan sebagainya, itu juga ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan persukakan oleh mu, wahai Muhammad, segala orang yang banyak sabah atas bala itu dengan syurga dan dengan lepas daripada neraka. Allah kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad tolong pergi bagitahu dekat orang-orang Islam semua, kalau sekiranya mereka sabah dengan apa juga ujian yang aku bagi, aku janji mereka dapat syurga. Kalau mereka sabar dengan apa yang aku bagi. Aku janji syurga untuk asabathum musibah, Iaitu segala mereka yang apabila kena akan mereka ulih musibah. Ia'ni kena bala penyakit ataupun kematian dan sebagainya. inna Kata mereka itu bahawasanya kami ini bagi Allah. Ia'ni kami ini milik Allah. Kami ini hamba Allah. Dan kejadian. Ia'ni kami ini dijadikan oleh Allah memperbuat Allah pada kami akan bagang yang ia kehendaki. Dia kena musibah apapun, dia kata aku hamba Allah. Allah nak uji apa kat aku aku kena terima. Wa inna ilaihi raji'un dan bahwasanya kami kepada Allah kembali sekalian pada hari akhirat. Maka membalas Allah akan kami di akhirat nanti itu dia. Ha, dan kami satu hari akan balik kepada Allah. Allah akan balas kalau kami baik Allah balas kebaikan. Kalau kami jahat Allah balas dengan azab. Kami ni hak Allah, Allah nak buat apa ke kami kami kena terima belasnya. Dia kata pada hadis, barang siapa baca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika ditimpa musibah, nescaya memberi pahala akan dia oleh Allah padanya ganti ia atasnya yang terlebih baik daripada yang binasa itu. Ini hadis nanti. Siapa juga kalau ditimpa musibah? Musibah ini benda yang kita tak suka, itu musibah. Ditimpa musibah dia kata Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeen. Nabi kata Siapa yang ditimpa musibah, masa kena musibah tu dia tahu ingat Tuhan dia kata Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajeen. Nabi kata Tuhan akan ganti balik dia benda awasah tu dengan benda yang lebih baik daripada tu. Itu hadis Nabi. Dan pada satu hadis lain dia kata bahawasanya peli pelita agama bahawasanya pelita nabi sallallahu alaihi wasallam padam padam pun ni ha? Tentang tuan dia kata pada hadis bahawasanya pelita pelita nabi sallallahu alaihi wasallam terpadam satu hari eh, pelita nabi Itu pakai tu terpadam maka istirja ya yakni nabi sallallahu alaihi wasallam baca inna lillahi wa inna ilahi rajiun Nabi duduk di rumah pakai pelita. Tiba-tiba pelita tu terpadam. Bila terpadam Nabi kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kata Aisyah, "Hanya ini pelita ya Rasulullah." "Eh, Aisyah, kata bukan ada siapa mati, bukan ada siapa kena musibah apa? Pelita terpadam aja, takkan nak sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kau?" Maka sabda Nabi, "Tiap-tiap yang menyakiti orang mukmin itu musibah." Nabi kata, karan tak ada susah tak kita laku itulah orang dulu kalau berita terpadam kita karan tak ada ayam tak ada susahlah menyakiti kita lah benda tu, bila tak ada menyakiti kita bila benda ni menyakitkan kita itu musibah. Nabi kata tak kira lah walau dia hanya merupakan karan tak ada itu menyusahkan kita. Benda yang menyusahkan kita adalah musibah. Benda yang berupa musibah kita kena kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dah Nabi duduk-duduk terpadam pelita dia. Nabi kata Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aisyah kata dia takkan pelita padam pun nak sebut lagu tu? Nabi kata apa? Nabi kata apa juga benda yang apabila dia berlaku kita jadi susah. Itu adalah musibah. Maka musibah kita kena kata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu. Kan? Saya duk mengajar di sekolah. Ambil kehadiran budak-budak. Ni ni pasal patak main ni. Eh? Lepas kata, dia sakit mata, kan? Inna lillahi wa inna ilai... Oh, wow, ustaz ni. Ustaz. Dia bukan mati, dia sakit mata. <laughs> Pasal apa? Lagi sekali, budaya dalam masyarakat Melayu. Bila sebut, inna lillahi wa inna ilai... Kira, jalanlah dia ni. Tak. Dia bukan macam tu. Dalam, dalam Islam, apa juga benda yang merupakan benda yang kita tak suka. Sakit. Kita tak suka. Kalau kena inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tuhan akan ganti benda tu dengan sesuatu yang lebih baik daripada tu. Kalau dia sakit Tuhan ganti dengan sehat pada dia. Itu ajaran Islam, ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dia kata maka sabda Nabi tiat-tiat yang menyakiti orang mukmin itu adalah musibah. Firman Allah ulaika alaihim salawatun rabbihim wa rahmah. Bermula Atas mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka itu dan ni'mat. Kerana menarik manfaat dan menolak mubarakat. Allah Taala kata mana-mana manusia yang diuji dengan Al-Khawf, takut kepada musuh. Diuji dengan Al-Jung, Lapak dan sebagainya. Diuji dengan Wanaqsim Minal Ambal, kekurangan harta wala anfus diuji dengan kekurangan jiwa minoriti orang Islam di satu-satu tempat was tamarat diuji dengan ada dusun buah-buahan tiba-tiba jahannam semua buah-buahan derian yang ada dalam dusun kita mana-mana manusia yang kena uji ini, dia sabar dengan ujian dia dia kata pula innallillahi wa inna ilaihi rajiun mana-mana orang yang buat macam tu pulaika salawatun mir wa rahmah bermula mereka itu ampunan daripada tuhan mereka dan nikmat satu kerana sabar tu tuhan ampun dosa dia berbanding dengan orang yang apabila kena musibah dia maki tuhan ada juga bila dia kena musibah dia dia mula nak cakap merapu dia marah tuhan dia kata pasal apa saya aja yang duk kena ha, dia mula pasal apa saya aja duk kena hari tu kena yang ni, yang ni kena yang ni lepas tu kena yang ni, pasal apa saya aja duk kena pasal apa orang lain tak kena dia kata Tuhan tak patut buat lagu ni kat saya dia merepek ada orang bila kena muslibah dia lupa diri maka Allah subhanahu wa ta'ala tak mau orang macam ni sebaliknya Allah mahu orang yang apabila kena musibah kena lagi musibah kena lagi musibah dia tersebut sebut inna lillahi wa inna ilaihi razi'ud aku tak boleh buat apa ni semua Tuhan punya kuasa aku pun hak Tuhan Tuhan boleh buat apa juga dekat aku dan kepada Tuhan aku akan kembali orang yang macam ni ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah ha, mereka itu mendapat pengampunan daripada Tuhan dan mendapat rahmat dan ni'mat yang banyak wa ulaiika humul muhtadun dan bermula mereka dan bermula mereka itu mereka itulah yang dapat hidayah pada jalan agama yang betul sekira-kira istirjaq mereka itu dan taslim dan serah pekerjaan kepada Allah semata-mata ketika musibah bila ditimpa musibah serah semua dekat tuhan tentu ada orang duit ilah duit ilah nak jadi kepulau tu pecuri tak pernah pernah masuk rumah dia duk rumah tu dah 20 tahun lah duk rumah tu pecuri sekali pun tak pernah masuk rumah dia hari tu dia pergi draw duit 15 ribu nak pergi bagi anak pinjam nak beli apa-apa dia tahu hari tu buat balik hari tu pecuri ambil nak kena ni yang kata nak jadi malang ke dia ni bila kena-kena macam tu musibah benda tu musibah tak kena tu halah nak kena ke macam tu Jago, elok dah tutup pintu apa semua. Tapi nak jadi malang, ke dia tu hilang. 15 ribu gus. Nak dapat 15 ribu tu ya Allah. Dengan gaji 1,200 ringgit ni. Duk pekin belanja bayar yang tu yang ni dah sebagai Nak dapat 15 ribu simpan tu. Bebelah dahul. Baru dapat. Allah subhanahu wa ta'ala takdir ke dia hilang 15 ribu gus aja. Dia ditimpa musibah sepatutnya apa dia sepatutnya istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun apa kedaya aku dah buat aku dah jaga aku dah usaha aku dah ni elok takdir Allah benda ni nak menimpa dekat aku kalau dia istirja dia sedang bahawa benda ni sudah jadi takdir Tuhan pada dia tak Tuhan nak kifarat apa dekat dia dan sebagainya dia terima dia redha dengan apa yang Tuhan tentu dekat dia nabi kata Tuhan akan ganti yang lebih baik pada dia tapi dah, bila duit hilang, mulalah dia berkata, tahun manakah ada satu bomoh manakah nak serapah pergi tahun manakah ada satu, dia berkata, dia ni kalau buat petang ni, buat malam ni, main hentang balik dia serapah pergi sana sini, bukan kata duit 15 ribu tak dapat balik pengkeret pula jalan lagi nampak, yang kata manusia ni yang kata manusia ni, dia kena, dia hilang punca dia tak kena dia cakap pandai dia tak kena dia cakap pandai. Oh, orang tu jumpa bomo marah orang ni jumpa bomo marah apa ni semua tak betul Islam tak bagi lapar cakap pandai. Kena kena dekat dia dia telefon kawan hat pi jumpa tu. Kau itu hang pi jumpa siapa? Baguslah ada-ada. Hang dapat balik dah. Eh kon tu kata nak kata dapat balik dah lah tapi jumpa balik ribu hilang jumpa balik 500. kan? <laughs> Dia dah mula ada kecenderungan untuk nak pergi cari itu ada. Dia telefon dah kawan tu tanya. Sama mana siapa yang pergi jumpa itu. Kecenderungan itu ada. Sedangkan dia kata apa kat kita di sini. Dia kata sekira-kira istirjah mereka itu dan taslim. segala pekerjaan kepada Allah semata-mata. Apabila kena musibah. Kena dah, kena dah. Ambil ayat semayam. Allah wa akibat dua raka'an. Minta dekat Tuhan. Ya Allah kalau sekiranya duit ni baik untuk aku. Mintalah kau so, dapat balik benda ni dekat aku. Kalau benda ni tak baik dekat aku, hilang ni lebih baik bagi aku. Aku rela dengan apa yang kamu tentukan. Kalau boleh macam tu, hati kita dengan Tuhan cantik. Tentuan mengaji setubah, nak praktik benda ni setubah. Kalau kita boleh, kita boleh pegang sungguh-sungguh keyakinan dengan benda-benda yang Allah sebut dalam Quran ni. Allah subhanahu wa ta'ala pelihara kita. Dia bantu kita. Dia selamat kita pergi berterlibat dengan benda-benda syirik. Yang tak patah-pastah membawa kita kepada satu dosa besar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, Wallah Wallah. Lepas ni dia masuk ayat 158. Dia kata, Bicara haji. Inna faqa wal marwah min syaahirillah selepas ni dia akan masuk cerita safa dan marwah itu di antara tanda-tanda 우gama -tanda. Allah Subhanahu wa taala. kita nak tengok apa apa asal usul yang dikatakan safa dan marwah ini. Asal-asal orang-orang kafir musyrikin dulu apa dia buat dengan safa dan marwah ini. Apa yang ada di safa dan apa yang ada di marwah dulu? Kita dah tahu orang, -orang kafir dulu Depa pun tawaf juga, depa pun setengah juga, depa buat juga benda-benda yang kita buat dalam ibadat haji. Tapi depa dulu tawaf kaabah, pusing ke kanan dan depa pusing tu bukan pusing kaabah, depa pusing tokong-tokong depa yang ada di keliling kaabah. Sofa dan marwah ini depa pun sofa, marwah, sofa marwah juga, tapi di sofa ada satu tokong, di marwah ada satu tokong. Bila dia pergi ke sofa, dia gabut tokong sana. Bila dia mai ke Marwah, dia gabut tokong yang ada di Marwah. Dia pi balik pi balik tu kerana nak sentuh tokong dia. Kenunnya dengan menyentuh tokong itu dia mendapat berkat. Baik Islam mai dengan ibadat haji. Ada benda-benda yang macam ni tapi membersihkan ibadat haji daripada unsur-unsur syirik kepada selain daripada Allah SWT. Ha, bila kita baca benda ni, kita tahu. Bila kita pergi Mekah buat haji, kita lebih lagi. Mantap. Fiat genan kita, karena kita buat ibadat. Dalam keadaan kita faham, tiap-tiap satu yang kita buat ni. sama. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita. Kita sama-sama diberikan masa untuk menunaikan ibadat puasa. Yang nak main tak lama lagi. Dan mudah-mudahan puasa tahun ni menjadi puasa yang betul-betul membawa kebaikan kepada kita semua. Dan mengubah kita daripada satu orang yang ada benda-benda tak elok kepada satu orang yang mempunyai benda-benda elok dalam diri. Hazsal ada ada alim ulama kata bulan puasa ni macam satu madrasah, macam satu sekolah. Satu Ramadan kita mendaftar diri di sekolah ni, sekolah Ramadan ini. Kita daftar diri untuk nak masuk sekolah Ramadan. Kita akan duduk dalam sekolah Ramadan ini daripada satu sampai 29 ataupun 30 hari. Dan cukup sebulan bulan Ramadhan, kita akan graduate daripada sekolah Ramadhan ini. Ada orang yang masuk sekolah Ramadhan ini, dia keluar sebagai manusia baru. Ada orang masuk sekolah Ramadhan, dia keluar macam orang biasa juga. Kalau sebelum masuk Ramadhan, dia satu orang yang bermulut huduh, berhati busuk. Dia keluar Ramadhan pun macam itu juga. Tak ada ubah apa, mulut bercakap benda tak elok hati sentiasa penuh dengan hasrat dengki makna sekolah ramadhan tidak tidak mendidik dia sama sekali tapi ada orang dia mendaftar di sekolah ramadhan pada satu hari bulan ramadhan dan dia keluar daripada sekolah ramadhan pada 30 ramadhan dia berubah. dia berubah dia jadi satu orang baru dia terbawa-bawa benda yang dia jadual dalam bulan Ramadan tu. Dia tak bercakap benda tak elok, dia tak, tak nak ingat buruk sangka, hasad dengki dan sebagainya dekat orang dan sebagainya. Bermakna sekolah Ramadan itu betul-betul membentuk. Kita nak ajeni ik kedua ni. Kita nak Ramadan yang kita nak masuk ni akan menjadi bulan yang membentuk kita jadi orang baik, baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya pesan pada diri saya dan tuan-tuan semua, mari kita sama-sama. Ha, kita sama-sama perbetului, -sama mana-mana yang tak betul. Sempena mainnya bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Dan saya ambil kesempatan ini untuk minta minta maaf kepada tuan-tuan kalau selama saya kuliah. Di sini ada sesuatu yang tidak baik yang saya buat yang tuan-tuan terfitnah. Dengan apa yang saya buat, saya minta maaf kepada tuan-tuan dan mudah-mudahan Allah ampun kesilapan saya. Yang baik itu daripada Allah yang tidak baik, silap saya. Kita tangguh dengan paslih kafarah dan surat Allah. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له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 faqad faazan mutaqon seluruh muslim majlis yang berbahagia datuk makno sahabat alida dan kuasa surau muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman dalam ayat itu beliau suruh kul Azabilah min Shaytan Rajaib, wakullan nusu' adik min anba' al Rusul, mana sabitu bhih fuadak, wajak fi hadhih al Wallahu aizatun wa zikra lil mu'minin Salat Allahul Azim Maksud dia dan semua kisah Kami ceritakan kepada kamu Ya'ni daripada kisah nabi-nabi dan rasul-rasul Manusia bihi fuaedah. Kami tak cerita benda-benda ni semua, melainkan dengan tujuan supaya hati kamu jadi tetap. Wajah aku di hadirilah dan telah datang kepada kamu semua cerita-cerita ini sebagai satu kebenaran. Wa mauhiz dan cerita-cerita yang dibawa oleh Allah dalam Quran ini menjadi ma'aizah Menjadi pengajaran dan menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian Daripada ayat 120 surah Hud itu dapat kita faham bahawa semua cerita yang ada dalam Quran itu adalah cerita betul Semua cerita yang disebut oleh Allah dalam Quran itu adalah cerita benar Tak ada satu ayat dalam Quran yang bohong kita Tak ada satu ayat dalam Quran yang Tuhan buat turun main dengan tujuan nak gempak kita Tapi benda itu tak betul, tak ada melainkan semua ayat yang ada dalam Quran itu tanpa kecuali satu huruf, satu perkataan, satu ayat pun melainkan semua sekali betul dan dalam Al-Quran ada banyak kisah-kisah ataupun cerita-cerita pelik bukan cerita israf dan Mi'raj saja banyak lagi dalam Quran sebut Cerita-cerita yang pelik-pelik. Di antaranya Quran ada satu surah. Nama dia Suratul Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi ni Allah subhanahu SWT ada cerita dekat kita dan cerita pelik. Surah Al-Maknallahu. A'uzubillah minasyaitanirrajim. Am hati bata'anna ashabal kahfi wal-raqif. Kanu min ayatina ajaba Iza awal fitiyatu ilal kahfi Faqalu Rabbana Aatina min ladunka rahma Wahayi lana min amrina rashada Fadarabna ala azanihim fil kahfi Sinina adada ثم بعثناكم لنعلم أي الحزبين أحصا لما لديهو أمدا صدق الله العظيم آيات 9 sampai ayat 12 Dalam ayat ini Tuhan kata am hasibata anna ashabal kahf wal raqim kanu min ayatina ajaba Tuhan kata ataupun kamu menyangka sesungguhnya cerita tentang Ashabul Kahfi itu adalah daripada tanda-tanda keajaiban Tuhan. Contohnya kita. Cerita Ashabul Kahfi ini, apa percaya atau tak percaya? Cerita ni adalah cerita tentang keajaiban yang Tuhan buat. Iza awal fitiyatu ilal kahfi Iaitu cerita tentang satu kumpulan budak muda Yang mereka ni pergi cari tempat berlindung dalam gua Ashabul kahfi maksudnya penghuni gua Satu masa dulu Ada satu raja yang zalim Nama dia Raja Dikianus Zalim dia kata dia tuhan dia mau semua orang kata dia tuhan siapa yang tak mau nak kata dia tuhan terima pangguh maka khajjat dikianus ni dia buat sungguh bukan dia kata saja dia buat sungguh siapa tak mau kata dia tuhan terima habuan maka rakyat semua takut kerana takut terima habuan semua kata dia tuhan kecuali Ashabul Kasih Ada sekumpulan Budak-budak muda Pada masa tu Dia pun tak boleh terima Raja ni Tuhan Dia pun tak boleh terima Mana boleh Dia seorang macam kita Kita makan Dia makan Kita minum Dia minum Kita hidup Dia hidup Kita mati Dia mati Mana boleh Tuhan mati Jadi sekumpulan budak muda ni Tak boleh nak terima Raja Digianus ni Tuhan Tapi kerana tidak terima raja tu Tuhan, Mereka boleh terima habuan. Maka dengan kerana tu, lari. Nak selamat diri daripada kezaliman raja di Iyanus ini. Lari, jumpa satu gua, masuk dalam gua. Tuhan rasamkan kisah mereka ni lari sebut dalam Quran supaya Nabi Muhammad bila terima ayat Quran ni dia baca balik kepada umat dia pada kita ni dan kita boleh tahu cerita yang kita tak tahu kalau Quran tak ada Maka Allah kata idza awal fiya tu ingatlah ketika ashabul kahfi ni pijari tempat berlindung faqalu rabbana atina min ladunka rahmah Wahai ilana min amrina roshada. Lagi kerana nak selamat diri, jumpa satu gua, masuk duduk dalam gua tu, fakalu depan doa dekat Tuhan. Mereka tak percaya di Iyanus ni Tuhan. Mereka tahu ada lagi satu Tuhan. Tuhan yang betul-betul Tuhan. Tuhan yang maha berkuasa. Mereka minta dekat Tuhan. Rabbana, wahai Tuhan kami. Atina min ladunkar rahmat. Bagilah dekat kami ni rahmat dari sisi kamu. Wahai ilana min amrina rashadah. Dan sempurnakanlah kepada kami petunjuk yang lurus. Lagi masuk dalam gua minta doa dekat Tuhan, Ya Allah, bagi rahmat dekat kami, bagi belah kasihan dekat kami, dan bagilah petunjuk dekat kami supaya kami tak sesat dikata orang yang bukan Tuhan tu Tuhan. Tuhan kata dalam ayat ni, Salla Rabbi ala Azanim fil Khati sinina adala. Tuhan kata, maka kami tutup pendengaran telinga mereka di dalam gua tu. Sini na'adada. Beberapa tahun lamanya. Dalam tafsir cerita, 309 tahun. Dia berlari daripada kegaliman Raja Dikianus. lagi dimasuk dalam gua, minta dekat Tuhan, minta Tuhan selamat mereka. Allah subhanahu wa ta'ala nak selamat mereka dengan cara Allah bagi mereka lena. Lena selama 309 tahun. Boleh kan? Eh? Mana ada orang lena 309 tahun? Ada orang lena 3 jam. Tak boleh lena sampai 309 tahun. Habis-habis kuat tak sedang diri 3 minggu. Tapi ashabul kahfi ni Allah lenakan depa 309 tahun. Lenak sampai tak tahu apa jadi. Tidak ada satu surah dalam tafsir Ibnu Katsir. Dia kata tidak ada satu surah pun yang boleh jagakan depa daripada kita. Lenak sungguh. Bunyi meletup apa, bunyi orang kaya apa, bunyi riuh rendah ke apa pun tidak nafu. Jagakan mereka daripada tiduk yang ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa ba'atsnahum li na'lama ayyul hizbayn ahsa lima labithu amada. Lepas 390 tahun Allah Subhanahu bagi depa jaga. Allah bagi mereka jaga lina'lama ayul hizbain ahfa nak bagi mereka sama mereka tu bertengkah nak tahu siapa yang lebih tepat dari segi masa tidur tu Telena 390 bila bangkit-bangkit seorang katakan kita tidur lama ni aku perasan sehari ni kita tidur ni Hak seorang lagi kata, tak, dia kata tak rapat sehari, aku berasa lebih sekerat hari. Hak seorang lagi kata pula, tak, dia kata hari, bukan sehari, bukan sekerat hari ini, lama ini, lebih pada sehari. Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka lena dan Allah bagi mereka jaga dengan tujuan supaya depa sama depa Tuhan kata lugu ini, aku kata lugu ini. yang akhirnya seorang daripada depa ni dituruh keluar pergi cari roti apa nak makan bila keluar-keluar tengok semua keadaan dah jadi lain dah. Ni market-market dah jadi lain dah, pindah dah daripada pekan kepada macam semai dekat mentang ni. Dah <tuh>. jadi lain, nak abang kata jadi lain. Bila bangkit-bangkit tengok-tengok tempat yang dulu merkit dah tak ada merkit dah. Merkit dah tak ada delay dah. Speed di merkit tu pula muka orang yang dulu meniaga. Tu tak ada seorang orang yang dipakai naik. Berasa lagu nak kenai, berasa lagu macam negeri dia. Tapi tengok perubahan ni berasa macam bukan negeri dia. Jadi macam tu. Maka akhirnya, dia pergi ke kedai Johoti, beli, bayar duit. Bila bayar duit, tuan kedai tu pun heran. Sebab apa? Tengok duit tu, duit yang digunakan tiga rasa setahun dulu. Orang tak pakai dah duit tu. Yang kematiannya, barulah dia patah, rupa-rupanya sesuatu telah berlaku selama dia tidur dalam gua tu dan tidak lama selepas itu Allah subhanahu wa ta'ala matikan semua ashabul kasih ini Allah taruh daripada saat aja sebagai nak tunjuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk kuasa Allah Subhanahu wa taala Tuhan boleh kalau dia nak bagi lena apa pun dia boleh bagi lena dia nak bagi lena 300 tahun ke berapa lama ke Tuhan boleh buat Tuhan nak bagi jaga Tuhan boleh bagi jaga Tuhan nak buat apa pun dekat manusia Tuhan boleh buat iza arada syai'an ay yaqul lahu kun fayakun Tu pengajaran di cerita Ashabul Kahfi Tuhan Maha Kuasa. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pellek. Bukan Isra' dan Mi'raj saja satu benda pellek yang Tuhan buat. Banyak benda pellek yang Tuhan buat dalam dunia ni. Kisah Musa dan juga Isa al-Masih, pellek الله سبحانه وتعالى بفرماً دلاء يأخلوه سورة التوبة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون sudah Allah Al Tuhan sebut dia tu, tuhan kata. "Walaupun Wa Yahudi, engkau Wa Orang Yahudi, dia berkata engkau seorang engkau seorang engkau seorang engkau seorang engkau seorang engkau seorang engkau kata engkau seorang engkau seorang engkau seorang engkau seorang engkau seorang Kristian kata Isa anak Tuhan Orang Islam kata Tuhan tak ada anak Tuhan cerita balik kat kita Tuhan kata Orang-orang Yahudi Dekar ni hidup mati Dekar kata Uzair anak Tuhan Saya tadi cerita Uzair ni siapa Orang Nasara Orang Kristian pula Dekar mati-mati Kata Nabi Isa ni anak Tuhan Saat kita nanti cerita, pasal yang mereka berkata Nabi Isa anak Tuhan. Tapi Tuhan pula kata, Zalika qawluhum biafwahihim. Tuhan kata, tu mereka punya kata. Tuhan kata, aku tak kata ulail anak aku. Aku tak kata Isa anak aku. Zalika qawluhum biafwahihim. Tu mereka kata. Yubahiquna qaula alladhina kafaru min qablu Depa haduk kata Uzair anak aku haduk kata Isa anak aku ni depa ni yubahiquna depa ni tiru qaula alladhina kafaru min qablu depa tiru orang-orang kafir yang sebelum depa kata lebu mana orang kata lebu tu depa kata Allah Allah Tuhan kata Dila'na Dipani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan marah Kita dulu baca Kul huwa Allah Kuh hu ahad Katakanlah Allah Ahad My nah, puan-puan ni Nak sekutukan Allah Dia kata Allah Hadahan na'ad Tuhan Allah. Kata kata Tuhan Kita sendiri pun Kita sendiri pun Orang dulu katakan Kita benda tak betul Kita marah kita tak buat benda tu orang may kata kita buat. Marah lah kita kan? Kalau kita manusia hina. Kalau kita manusia lemah. Kalau kita manusia tak ada apa pun. Orang may duk karang benda bukan-bukan buh kat kita-kita marah. Ni ke pula Allah. Allah ni Tuhan Rabbul Alamin, dia Tuhan seluruh alam. Malaysia ni hak Allah, Amerika tu Allah, satu dunia ni hak Allah. Allah Tuhan Rabbul Alamin, dia Tuhan seluruh alam. Tiba-tiba ada orang pergi kata benda yang bukan-bukan tu -bukan dia. Tentu Tuhan marah. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila dia marah dia kata qatalah ummulla. Dia kata dilaknat mereka ni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan kata macam mana ni mereka ni boleh jadi berpaling sampai macam tu. Berpaling daripada kebenaran sampai macam tu. Macam mana mereka boleh kata aku adalah. Sedangkan orang-orang Yahudi, Tuhan turun dekat mereka satu kitab. Kitab Taurat turun pada Nabi Musa. Taurat tidak pernah ajak mereka kata Tuhan ada anak sedangkan orang Nasara orang Nasrani, orang Kristian Tuhan turun dekat mereka satu kitab iaitu kitab Injil turun kepada Nabi Isa. dalam kitab Injil tak ada satu ayat pun sebut bahawa Tuhan ada anak macam mana orang Nasara kata Tuhan ada anak Tuhan seolah-olah heran anna yuftakun tuan dekat macam mana depa ni boleh jadi keliru sampai macam tu muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian bahkan dalam Quran ayat 88 sampai 92 daripada surah Maryam Allah berfirman a'udzubillahi minasyaitanirrajim wa qalat takhazar rahmanun walada lah sudah jatuh sesuatu, tak ada semata